واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين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 Hedju Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharre l'umuri muhdethatu ha Fa inna kulle muhdethetin bidha Wa kulle bidhaatin dhalale Wa kulle dhalaletin finnari Thumma emma abad Falenderimet, lavdrimet Për ullet dhe adhurimet tona I takojn vetëm Allahut Subhanahu wa ta'ala I tili i fnjadhe i pashaq Pa qa bekimi dhe me shira Allahut çofsin për të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastërt, shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithat ata që përcjellin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Atë që udhëzon Allahu subhanahu wa taala në rrugën e drejtë, nuk ka kusht që humb, ndërsa atë që Allahu subhanahu wa taala e lan humbje, nuk ka udhëzues për të. Dëshmojmë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet më të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu a.s. është robri dhe dërguar i ti. Vlezër besimtarë, pa dëshim se qëlimi jargës tonë në këtë botë është ta njohim dhe ta adhurojmë Allahun subhanu wa ta'ala. Për këtë qëlim Allahun subhanu wa ta'ala në kriaj dhe për këtë qëlim Allahun në nështroj neve që dëgje që është në tokë vetëm e vetëm që ne të mundemi sa më mirë të afrojme të Allahun me i badetet tona. E pa dëshim vlezër musliman se ibadetet, adhurimet tonë ndaj Allahot janë të shumëta dhe të larmishme. Mirë po pa dëshim se zemëra e ibadetit, zemëra afrimit tonë drejtë Allahot subhanu të halë, pa dëshim se është ndjenja e varsis tonë ndaj Allahot. Sa ma të varur që jemi në ndaj Allahot, e sa ma nevojtar që jemi na apo e vrejnë këtë nevojën tonë ndaj Allahot, ashtë ma ofër dhe t'jemi para Allah subhanu wa ta'ala. Pravlezër musliman, të gjithë njerëzit në bi ruzën të kësorë, janë nevojtarë dhe janë të varë për për zotin e tyre, për Allahun fuqiplot. Edin atë, ai që edin, apo e emohan edhe i njëran, ai që i njëran. Pa dëshim se Allah subhanu wa ta'ala, thotë në Kur'an, Ja e juhannas, Entumul fukarau il Allah, Wallahu valganiju lhamid, O ju njerëzë, Allahu i thret krejt njerëzit e ruzurit të kësorë dhe i drejtojt i dhe oju njerëzit entumul fukarau il Allah jujni të varfër, jujni nevojtar për zotin tuaj Wallahu al-ganiju al-hamid e Allahu subhanu wa ta'ala është a i pasuri dhe Allahu është a i cili falenderohet dhe lavdrohet Pravlesër musliman, kjo ajeti Quranit në tregon se të gjithë njerëzit e botës janë të varfër dhe nevojtar për Allahu subhanu wa ta'ala Mirë po fatë këtë sefë, a janë të vedishëm të gjithë njerëzit se janë nevojtarë dhe janë të varfë për Allah ta jo? Kjo këtë i pikpytje e modhe që me të vërtet dhe zë shumica për njerëzit nuk e dinë nevojën e tyre për Allahun subhanu wa ta'ala. E këto janë vetëm besimtarë. Besimtarët musliman janë ata që e njohin Allahun subhanu wa ta'ala edhe e dinë se janë të varfër dhe janë të varur dhe nevojtarë për Zotin e tyre. Mirë po patë gjithëm se... Kër me e kuptu edhe me marrë vesh në mirë nevojën tonë për Allahun, në ndihmojnë dy elemente. Elementi i parë vlezër besimtar është njohja jo në Allahut. Sa ma shumë që e njohim Allahun me emrat e ti dhe cilësit e ti të larta, atë që ma shumë do të shtohet nevoja vërshmëria jo në dhe Allahut. Kër e kuptojmë se Allahu subhanu wa tala ta është kryu si qejeve dhe i tokes, kër e kuptojmë se Allahu subhanu wa tala ta është në bikë qyrë si i kësa i gjith As shumë më shumë na ushtohet neve nevoja edhe varfërmria jo ndaj Allahut subhanu te ala. Pra kjo është elementi i parë, njohja e Allahut subhanu te ala. Nëse dojmë neve më në shtru të Allahu me varfërmri ndaj Zotit ton, duhet njohim Allahu. Allahu ta njohim Allahun. Foth Allahu subhanu te ala Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Me të vërtet, Allahu t'i ka ndron më së shumti ata që më së shumti e njohin Allahun. Pra dietaret Sa më shumë që të njehë njeri u Zotin e ti, asë maj në nështruar dhe maj i varë dhe tjetë prej Allahot Subhanu Wa Taala. Pra kështë elementi i parë që është të në ndjenjen tonë se ne jemi dë varë për dhe të varë për Allahonë. Njohja e Allahot Subhanu Wa Taala. Ndësa elementi i dytë vlezër besintarë është i drak daful mahluk ju aqdihi, kur njeri u e kuptan dobsin e tina, Kër e kuptën njeri ju pa mundësin e tina dhe e kuptën se nuk ka mundësin nëzgje vetëm atu ku Allah subhanu tala i ka jap mundësi. Pro sa ma shumë që njeri ju e njeve të vetën e tina, ashtë ma i nënqtruar dhe ma i përullur dhe Allah subhanu tala ta do të jetë. Allah subhanu tala ju drejtohet njerës dhe ju drejtohet në Koran dhe ju thëtë, Il min se për të nhìnëri i njeriu mimmë xulq letfishon njeriu se prej shkofit e krijoi Allahu pra nëse dikosh Allahu i ka dhënë pasuri apo i ka dhënë sundim edhe me atë sundim dhe me atë pasuri e mor kokën e tij në lart let nalet edhe let kthehet let kujton se prej shkofit e krijoi Allahu subhanehu ve teala let e kujtoj origjinën e tij na prej ka ardh edhe sa më shumë që të menjëherë për njeriu vetën e tij as më i përulur as më i vaurur do të jetë prej Allah subhanahu wa ta'ala. Peyamberi sallallahu aleyhi wa sallam, imësën të shokët të tina, sahabët të tina, dhe ju thoshtë se njeri jo, pa në bikshyri në Allahut, nuk ka munësiv dhe zërbesimtar të arrij asgjë. Dhe në hadith prej doave që Peyamberi aleyhi sallam, jamësën të sahabët ti, thoshtë Allahum me rahmet e kënërgju, o zët e kërkojnë mëshiren tane, të gjithë ne jemi të nevojshëm, jemi, jemi nevojtarë për më shiren të ndë. Fela të kilna ila në fusi në atarë fëtë hajnë. E mos e leqështje në tonë, në duar tonë, për asë një qasë, për asë një momentë. Pravdhezri muslimanë, sikur për një qasë, sikur për një momentë, të largohet në bikëshyria e Allahut në dhejneve, do të shkatë rohemi në fë gjithë. Pra duaja e pejënberi sallallari e wasallem ishte, vala të kilna il Mëse le që është janë tonë, duar tonë, prasë i qasë. Kjo të regonë, vlezër besintarë, nevojën e besintarën dhe Allah. Pavarësisht fuqisë ti, pavarësisht pasurisë ti, pavarësisht roli tina në shëqiri, a i prapë se prapë është nevojtarë, është invarër për ndihme në Allah të dhe për fuqinë e tina. Vlezër besintarë, gjdo argument, gjdo i badet me cilën ne afrojme të Allahu, i ka dhe shenjat të tina e shenjët e vërshmëri sonë dhe Allahot janë të shumëta. Se kretë ne mundë me pretendu me thonë se ne e dim vërshin var tonë dhe Allahot. Ne e mitë në nështruar dhe Allahot. Mirë po kjo pa dëshim duhet dëshmuhet me disa shenjë dhe me disa argumente. Pre shenjëve që njeri u e dëshmanë vërshmërin e tina dhe Allahot fuqi plotë vëzër besintarë, është el wajjalu min adem kuburil kubur amelë prika se mos nuk përna o pranohen vepra tona. Vlezër besimtar, vazhdimisht duhet jetë një ndjen e jonja, të mos kemi siguri se neve Allah subhanu tala ta në fali në mëshiraj dhe në e garantijë gjenetin. Mirë për po vazhdimisht të kemi dronë se mos Allahu val nuk do të një pranohi i badetet tona, mos nuk e kemi kryu i badetet tona, ashtu qysh i takon edhe ashtu qysh e meritan Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo vlezër besimtar, kjo shenj të regën për ullin. Në ton ndaj Allahut subhanahu wa taala transmetohet në hadithin që transmeton Aisha ah, radhiyallahu anha se pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ajetin e Kur'anit: "Wal ladhina yu'tun ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ilayna raj'un." Edhe ata të cilët i kryejnë punët e tyre, i kryejnë detyrat e tyre, i kryejnë punët e tyre, mirëpo zemrat e tyre kanë frikë, zemrat e tyre janë të rënjehura, ngasë fiksuan se do të, të, të kthehen te Allahu. O sherridallahu anha e pyet pejgamberin alayhis salam dhe i thot a janë këta o i dërguimi i allahut ata njerëz që vjedhin edhe pin alkool pejgamberi alayhis salam thot la ibnat as-siddiq jo kurse si o bija as-siddikut mirë po këta janë ata njerëz që lë të falin namazin e agjiron namazin e dhon e dhonse çotin mirë po prapse prap zemrat e tyre kanë frik ajëu ka pranuar allah subhanahu wa taala ibadetin Apo nuk ja o ka pranu Allahu subhanu tala i badetin e tyre. Kjell nëzër besimtar të regon në kolmin e nevoje son dhe i Allahot. Nga se nuk është e tëra që kërkohet prej neve të krym i badetet. Mirë po e tëra që kërkohet prej neve është pas kryrjesi i badetetve të kemë mëndro se Allahu subhanu tala apo na i pranan ato vepra apo nuk na i pranan. Nga se Allahu subhanu tala thëtë në Kur'an, Inna ma jetë qëbbelu Allahu minel mutëtëkinë. Më të vërtet, Allahu i pranën veprat e të sinqerdve, dhe vatrme, nuk ja pranën gjithë kujtë Allah, subhanu tala, i badetin e tina. Dhezër besimtar, për me arritë këtë grad, që besimtarit këtë, edhe kur të krynë i badetin, të këtë dro se Allahu aja pranëj i badetin ajo, duhet i realizajnë vedvetin e tina, ka të gjera. E gjera e parë që duhet ta realizaj kënë njeri, është se Allahu subhanu t'ala ta të ta di njeri ju, të di besimtari, me në dhijet pa luhatëshme, se Allahu subhanu t'ala ta është i pasur. Allahu nuk ka nevoj për i badetet tona. Thëtë për jamberi sallallahu aleyhi wasallam në hadith, hadith kudësi, ja i badi, o robrit e mi, në më thonë kjo hadith e fëtë hadith kudësi që Allahu subhanu t'ala ta ju drejtojt njerëzë. Thëtë ja i badi, Leu anna awalakum wa akhirakum, si kur i pari prej juve dhe i fundit prej juve, insekum wa gjinnekum, prej njezve dhe prej e gjinnve, nalën me një lugin, nalën me një vend, edhe se cili prej tyre, i lutët Allahot ato që ka dëshërën mjë lutë, edhe Allahot gjithë dhe ja u pëllëtësën lutët e tyre, me në kësa dhe li kemin mullë kisheja, Allahot dukja pakësën as pakë pasurin kjo. Pravlezër besimtarë, ta dimi se... Obligime që i kryim dhej Allahot, Allahun nuk ka nevoj për to. Për këtë arqytë mos jemi ka mëndë dhe mos jemi të sigurt sa Allahot subhanu t'ala do të në mëshiraj dhe do të në i pranej dhe i pratona. Gjithasht të thëtë Allahot subhanu t'ala, o men jeshkuru fe inë nëma jeshkuru lë nefse, aje cilë e falendëran Allahun, aje falendëran për vetë vetën e tina, o men kefëra fe inë në Allahë ghanijun hamidë, ndërsa e cilë e mohanë Zotin, Allahu nuk ka nevoj për te, Allahu është i pasur dhe nuk ka nevoj për falenderimin që ja boj njerëzit. Kushti i dytë vlezër besintar, që na ndihman neve, ta ndihman vetën ton, se Allahu subhanu tala ta valan a i pranej i badetet a jo, edhe të jemi për atyre njerëzit që i ka përshkru Allahu subhanu tala ta në Koran, është ta dimi se kubullu l'a'mal, inne ma hua min fadlillahi vë rahmeti. Pranimi i veprave është prej dhëntive të Allahus subhanu wa ta'ala. Jo pëse Allahun e ka obligim neve të në i pranën veprat, mirë po kjo është me dhënti në Allahus subhanu wa ta'ala. Nga se veti dërguar i Allahut. Krijesa, me edashur e Allahut që e shkeli ruzur në të kësor, ju tha besimitar dhe ju tha me kjo fjal, Wallahi la edri ju anë e rasulullah. Ndë gjënë i prav lezër besimitar që ka thëtë përja mberi sallallalli sallam. Betohet në Allahun, thët p Nuk e di edhe pse jam i dërguar me Allahut. Nuk e di çka do të bëhet me mua dhe çka do të bëhet me ju në ditën e gjykimit. Kto provuesi besimtar i në fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lem yunji ahadun minkum 'amalu. Askoj nuk ka mundsi të shpëtojë nesërn ditën e gjykimit me punë vetë. I kan thonë sahabët: "Wala anta ya Rasulullah, a asthio i dërguar me Allahut?" Ka thonë: "Wala ana." Illa anje të gëmme dinillahu illa bi rahmetin minho Përvesh nëse Allahu subhanu wa ta'ala Umer me më shiren e tina dhe më fut në gjenetet e ti Pravdezër musliman të mësë nijemi komad Edhe të mësë nijemi të sigur se Allahu e ka obligim Më nëjë falë neve gjinatë më nëjë pranu vepre tona Nga se dhe vetë krije sa me e dofër e Allah Po e ka dronë edhe pësë është të dërgumë i Allah Nuk e di se qka do të bëat me te nësë në ditën e gjykimit Qështje e tretë vëzër besimtar është se i gjithë gjith lavdi për pun tonë dhe për uvzimin tonë i të kanë Allahot subhanahu wa ta'ala. Nuk kemi ndorë nga kur gjonë këtë qështje, nga se të tëtë Allahot subhanahu wa ta'ala në Kur'an, jë munnuna alejke në eslemu, kulla të munnu aleje islamekum, mbure në Muhammed, mbure njërzit parateje krenuen së u bëren musliman, tëtë Allahot thuaj, le të munnu aleje islamekum. Mësën borë një parameje me islamin tuaj. Belillahu jë munnu alejkum en hedakum një iman. Allah të i takoni tër lavdi të cili ju bërë juve, të jeni besimtar. Pravlezër musliman, gjdo pun e mirë që e bojmë me, është prej Allahot. Për këtë arsye i vetëmi që meritën të lavdruhet dhe të falendruhet, pa të dëshim se është Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjitha që të ka orë në hadith pejamejt alai sëram, ku Rasulullahi sallallahu alai Kullu illa o, ro, Britemi, të gjithë keni humbur, përveç atij që e udhëzova. O robë të mi, të gjithë jeni të devijuar, përveç atë që unë kam udhëzuar në rrugën e drejtë. Fes tehduni ehdikom, ather kur keni me sinqeritet udhëzimin, do t'ju udhëzoj në rrugën e drejtë. Çështja e katërt vëllazër besimtar është se njeriu nuk është i sigurt se çfarë do t'i vjej në fundimin e atijna. Nuk është asnjë njerëz i sigurt për fundimin e atijna. Se qysh do t'i vjenë përfundimi ati njerijo Edhepse e shojmë se ndosht t'a është më rrugën e drejt Edhepse e shojmë se është i përpikt në kryrën obligimin në ndaj Allahot Kush e garanton atese do t'i shëndraj kështu deri kur t'a jep e manetin para Allahot Nga se përjënberi sallallahu aleyhu a sellem Ju drejtoj e shokve dhe dhe dhe dhe dhe shte In në l'kulube bëjn e asbë ajinimin asabi e rrahman Med vërtet, zemrat e njerëzve janë mes dy gis Allahu i rutulan atu ashtu çysh dëshiran Allahu subhanehu ve teala. Pra vëllezër besimtar, të kemi kujdes në ibadetet tona, ta ndjejmë vazhdimisht varësinë tonë ndaj Allahut, ngase kjo na afron më shumë ti me Allahun fuqiplot. Sa më i varur, sa më i përulur që të je pran Allahut, aq më i ngritur do të jesh te Allahu subhanehu ve teala. Dhe jo rastëz vëllezër musliman, nëse e shqyrtojmë çështjen e Namazit E që është obligimi Majrën se shumë nislam Pas dëshmis, pas shahadetit E vremë se në namaz Ka për ullje dhe ka ruku E njeri ju mas afërmi Me zotin e ti në është kër është në sejde Në për ullje Për që par arsye? Për arsye se sejdeja Tregën kolmin e varsis tonën dhe Allahot Tregën kolmin E në nështrimit tonë dhe Allahot E për këtë arsye je mas afërmi Allahot Kër ti e në sejde Pra vlezrë musliman, për jamberi sallallari e wasallem, thëtë, akrabu ma e kunu l'agdu në rabbihi wa hua sagjid. Mas ofrë me njerijo, me zotin e tina është, ku njerijo është në sejgde. Pse? Nga se vlezrë besimtar, njerijo e vendosë ftyren e tina. Gjëmtyren më të shmush me trupit tina e vendosë në venë më të olëtë, e vendosë në tokë. Edhe që ka thëtë? Thëtë, subhanë rabbi e ala, ilartësuar qoftë zotin im me ilartë po e pranojnë vëllezër musliman ulsim tonë edhe po e lavdron Allahun subhanu teala në këtë gjendje, në këtë prulje meriton më me qenë më së afërmi me Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu vëllezër besimtarë, nëse i kuptojmë këto katër gjëra, nëse i kuptojmë që këto katër gjëra që i përmendëm do të thonë këto hyrje, atëherë e kuptojmë drejt vëllezër besimtar se njeri ju asë njëherë nuk bënd të mburët me punë të tina që i ka bo. Nga se gjdo punë që i ka bo, gjdo e mirë që i vjenë, është prej Allahot, nga se thëtë Allahot Subhanu Talë, wa ma bikum min një ametin thëmin Allah. Gjdo e mirë që ju vjenë juve, është prej Allahot Subhanu Talë. Thëtë vlesër besintarë, njëri prej djetarëve të selefit me amrin, Mutrif ibn Abdullah i Shekha i Shukhejrë. Thëtë liën ebi të naimen, wa asë bëhunadima, thot sikur të flai të natën nuk ngrihet me fal namaz natën, mirë po më flai të natën, edhe në mëngjes mu chu me këtë ardje pse s'kam ujt me fal namaz. Është më mirë për mua dhe më e dakt për mua se sa të më fal namaz të natën e kurçohen në an sabah, më mbyl çyetja ime. Kjo vlezër besimtar është kulmi i sinqeritetit, nga se mburrësh për Allah me punët e tua. Pravdhezër beshëmëtarë, këtë djetarë i madhë i islamit, po e tregën kulmin e sinceritetit. Edhe po thotë, si kur të flejton natën, edhe kur të gjohën në ngjesë, ndi keqë ardhje. Pse nuk jam ngritë mira allatë në sejgde, do tjetë me mirë për mu, se sa so më ngritë dhe në falë në mazëtë të natën, e kur të gjohën në ngjesë, me mhi vetë janë qefë me thonë në një kun falë, pra më kaqë e kaqë veqate ngase çdo e mirë që na vjen vjen prej Allahut subhanu te ala e lutim Allahun subhanu te ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që të na mundsoj vazhdimisht të na ne kujtojme nevojën tonë ndaj Allahut të na ne kujtojme dobësinë tonë e lartësinë e krijuesit tonë në mënyrë që vazhdimisht të jemi të lidhur me Allahun fuqiplot dhe të jemi në rrugën e tij na aq ty thaj dëshiron të të njohim me أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على <تصفيق> من لا نبيه بعده بلزر بسيطار مشتوم كتهم تسلين فلو منا رسونا كشا دفير فلاسة دسافيال Nga se fatë kësështë dhe zërbësintarë në kohë në të, të cilën jemi të jetu ne Njerëzët e kanë harun bështetjen e tyre, vashmërin e tyre ndaj Allahot Edhe vazhdimisht e tregojnë ullësin e tyre E tregojnë mangësin e tyre dhe për ullën e tyre para njerëzë E kjo nuk është cilësia islamit Njerio duhet vazhdimisht të tregojnë për ullën e tinë ndaj Allahot E mos për ullët edhe mos të janë kohëtë që në nështruat njerëzë Nga se kjo është krenarie e besimtarit. Thotë për jamberi sallallalli wasallam në hadith, wa'lem, enë në sharafë al mu'min, këjamuhu billejnë. Dije thotë se vlera e besimtarit është namazi i natës që e falë. Wa'izuhu istigna u hanin nasë. E krenarie e tina është në mos varin e tina për njerëzve. Sa ma i pavorër që jenë dhe njerëzve, aqë ma krenar dhe aqë ma ingritur dhe t'jeshë për Allahotë. E këto fjalë i them vëllezër besimtar, ngasë sot në kohën tonë se ne po jetojna vazhdimisht njerëzit për ulën ndaj njerëzve, i mbështeten njerëzve dhe harrojmë të mbështet Allahu subhanahu wa taala. Bile, elen ato gjëra që nuk ka mundësi im të ju ndihmoj askush përveç Allahu subhanahu wa taala. Prand ti mbështetemi vetëm Allahut, të përulemi vetëm para Allahut dhe të dëshirojmë që Allahu subhanahu wa taala të na ngritë Mir po fatke se si zgjlasan besimtar shumë prej njerëzve që jetojnë larg rrugës së Allahut subhanehu ve teala. Ata nuk e pranojnë paraën, varfërinë e tyre ndaj Allahut, nuk e pranojnë se janë rob të Allahut subhanehu teala. Edhe hazn nga si njerëz kur i qfillan se nuk në ndërtoiu Allahu, bonu robi Allahut, do të, të nuk unë nuk jam rob, Allahu më krijoi i lirë. Kjo është fatkeqësisht një kështjë me madh, nga se vëllazër besimtar njeriu në këtë botë është krijuur për më nënshtrua Allahu subhanahu wa taala. Për më i robrua Allahut, sa më shumë që nënshtrohesh ose të robrohesh Allahut, aq më i lirë do të jesh. Ndërsa ai i cili i ik pe robrisë sinë ndaj Allahut, do të binë në robri më të keqë, do të binë në robrin e njerëzve. Thot Ibn Qayyim Allahu e pasmëshiru, thot harabu min ar-riqqi alladhi khuliqu lahu, kan ik pe robris për të cilës janë kriju. Njeri u kriju me qëndrëbi Allahut. Njerëzit po ikun peqsoj roblije. Ua bulu biqim nafsi wa shaytan, e kanë rën diçka më të keqe, kanë rën në adhurimin e vetvetes tyre, edhe në adhurimin e efse dhe së shajtanit. Por vëllezër besimtar, nuk është turp ti jesh adhurusia Allahut, poshtë krenari, nga se robria jo të ndaj Allahut, të çliron pe çdo lloj robrie, edhe të bën të pavarur, edhe të bën me nikënsi edhe siguri me Allahun tën fuqiplot. E lusim Allahun subhanu vëtala, që të na i pranej vej pra tona, e lusim Allahun subhanu vëtala, që të ashtojë modestin në shpirtin ton, në i ru i zemrat tona, prej mendje mamsis, asë njëher të mësë mashtrojëm i në pun tona, mirë përvajshdimisht me pun tona, të kërkojmë më shire në Allahun subhanu vëtala, në mënyrë që Allahun subhanu vëtala të në më shiraj, e kulëm atës me une, vëstakë firullahi, u alekum, vëstakë firuhu, innehu, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا dioب料 صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وألى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وألى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم انسول الإسلام وعز المسلمين وادل الشركه والمشركين ودمر اعاده كواعد الدين اللهم من ارادنا والاسلام بسوء فرد سوءه وكيده الى نحره واشغله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه